Добър ден! Добър ден казвам на Алекс Леви, френски журналист, който в момента работи за Букс, едно от най-престижните за литература списания в Франция, което всъщност мотото му е света и новините през светлината на книгите. Ние си говорим за култура, за Европейска столица на културата. Алекс, как усети откриването? Ами, още се съземам малко от шока на, на това откриване, защото така доста, доста брутално беше. Не говоря само за студа, доста шумно беше и аз като повечето така поврещани, които познавам, така малко съм стресиран от цялата тази помпозност в известен смисъл, даже кичозност на това откриване, което се надявам няма да е а, няма да е а, символ на, на това, което ще се случи през, през годината. И може много да говорим за как се промени града Пловдив. Аз бих казал, че последните месеци живота на, на, на жителите на Пловдив стана един малък кошмар заради тези така, малко грандиозни, може би грандомански идеи, да се, да се случи това нещо на един основен булевар, който е основна пътна артерия на града. Разбрахме обаче от Светлана Коюмджия да? че не е имало друг вариант за събирането на наистина 50 хиляди. 000... Души. Да, разбира се. Аз не знам дали бяха точно 50 хиляди. Пловдив има много интересно, То трябва си, нали, ако погледнете на Google Map съвсем паралелно на този булевард има една главна улица, която е огромна и която е винаги пълна с народ и която така съвсем естествено се свършва с един огромен площад и аз не знам, то е много лесно нали, отстрин да се казва така, трябваше да се направи но някак си ми се стори много странно цялото това нещо да се премести от е, натуралното му място, естественото му място центъра, е, сърцето на града където полищани обичат да ходят където се събират, е, въпреки даже и да няма е, такива събитие. Миси, тори, мъничко странно. А, от друга страна това се, нали, това се е, е, е свързано с едни огромни строителни дейности, но така малко по български манера. Нали. Аз от, от месеци виждам как няколко души чоплят, разбишкват този булевард, сурътват неща, копаят и така нататък. И какво да ви кажа? Малко-малко-малко странно така. Малко-странно изглежда отстрани. Това означава ли, че а, Алекс Леви да. а, е на страната на критикуващите? Защото е много любопитно това, че Пловдив 2019 да, да. на практика се превърна в разделителна линия, включително а, и по а, политически показатели, да, да, да. как да кажа. Нали, да, Опозицията да, да, да казва Пловдив 2019 ще, ужас. Ще ви, отговоря, да, ще ви отговоря по друг а, едно начин. Едно такова позициониране на да, управляващи, да, да, на опозиция. Не, не на... аз ще ви отговоря по друг начин, защото аз съм така доста притеснен от, от този разговор, защото... На от... проевропейски и антиевропейски? Да. Аз ще ви кажа, за, за, за мен, за мен витаят така три, три основни опасности около този дебат първе което е, че ето основната опасност, това се взе смисъл даже копка на на разговора е, че ето българин, който живее в чужбина идва и критикува, нищо не ни му харесва. Тук и така нататък. Ето, да. Това това да. се случва, да, и аз, и аз в момента го правя. Душил, душил, за, кратко, за кратко. и се тръгва и, и, и, и, не си харесва, град, да, и не му харесва и не му харесва и плюе, да, разбирате. Да. Втората копка е много също много интересна. Тя е на аз като нали, като все пак българин, който продължава да чете на български, четах много критично материали И много, за съжаление, доста точни фактологически материали за това как се случват нещата, за това как са харчат тези пари, за това как има конфликт на интереси и, и така нататък. Но повечето от тях бяха публикувани от Софийската преса. Вие знаете, че между Повдив и София винаги има известна, едно известно напрежение, което този Софиан си гледат с лека надменност над Повдивчани. Първо, защото са зависливи, второ, защото са фрустрирани, че все пак, ако има един град, който има капацитет да стане европейска столица на културата в тази страна, това е само Пловдив. А от друга страна, обективно, този град, от смисъл, само от официална политика, културна официална политика последните 20 години, доста брутално деградира. Така че и едните, и другите имат право. Третата клопка, тя е също много важна, в този дебат тя ми е раз... беше разказана от един премьер на България, който е много известен, няма да му кажа името, но много ще хора. Го ли по да, много хора смятат, че заради... той е виновен за много неща, които са случили в България. А да, той на... има един виновен. има един, да, да, той... И той ми той... каза, че всяко нещо, което се прави в България, което една малка група хора, се захващат с един проект, който е смислен, интересен, винаги ще има едно смазващо количество хора, които, вместо да запретнат ръкави, ще сложат ръцете на и ще кажат няма да стане вашата работа. Няма да стане, преди още да е започнал. Ето това са трити капана, трити клопки, които витаят около този разговор. Обаче аз ще продължа, защото а, заради мен, а, за мен специално, чисто субективно, тези, този капан се материализира съвсем визуално, когато се разходих и пак минах да видя, мислех, че съм сънувал някакъв лош сън а, в, а, в едно нещо, което е а, разположено срещу а, бившия партия дом на площада. Това са едни обрачи, които приличат на капан на капан за едни огромни а, мишки, а, а по-скоро даже рибарите ще кажат за капан за шарани. Разбирате ли? То е едно аз, нали, и те порищани знаят как да реагират на тези неща, нали? от, от края време един от вашите събеседници каза, че те имат а, оголен нерв за несправедливост, аз мисля, че ще имат оголен нерв за кич и а, вече чух да го, да го наричат на морника, на защото наистина приличам на море. И сега това нещо е част от Европейската. А ето този капан за съжаление, за който ви говорих, се материализира чисто визуално и пак минах да го видя, и наистина е там на площада, и хората даже се снимат, правят селфи с него, и по някакъв начин си налагат някаква някакво двойно наказание. Първо го гледат, второ го се сега Пловдив май в а, наморник не стои, защото много говори. А, говори и с патос от кулата. Да, да. А, говори, обаче и всеки говори. А, и а, мен това, което като Софянка, като външно лице тук, абсолютно ме изумява, е а, благородната критика. Например, човек като Манол Пайков, който каза, бе, а, критикувал съм, знам какъв, какви са косурите, обаче супер е това, че Плодив е европейска столица на културата. Интересно ми е какво мисли Веси Сариева, която долетя, а тя е изключително а, важна и заобщо галерия Сариеви, алтернативното пространство за съвременно изкуство, което си проби път, не бих казала, леко между така масивите традиционна култура. Как се справяте с да мусовизацията и с това, което притеснява, когато а, стигнем до думичката, започваща с буквата К и включваща три букви Кич. Mm -hmm. Ми, да, благодаря за възможността да се изкажа тук сред такава готина компания. А, вижте, а, ние 15 години работим в Пловдив. 15 години се борим с а, много неща, които са извън Пловдив. Те не са някакви феномени, които не са чисто Пловдивски. А, но нашата цел, нашите намерения са били да създадем една екосистема, която има предвид това, което е било преди нас, която има един отправен поглед към бъдещето, а, която е напълно наясно какво се случва в света, напълно наясно е да къде може да стигне развитието на българския менталитет и българската култура и напълно наясно е, че една глобализация е нужна, но едно запазване на локалните пловдивски менталитети, и маниери тази нали, неформална, а, която е култура и да, река, да кажем една, а, една вербална дори култура и менталитетна култура на поводивчани трябва да бъде запазена. Сега, Като, а, например, тази самоирония, да, която, самоирония, а, усещане. Плодивския дух може да си позволи да, не, да си Бухемски. се нарече майна. Да. А, нали, както прочетах в един твит на а, Правдолюб а, а, Иванов а, миналия ден, какво е ляк. Кайляке, нали, човек, който седи по барчицата, прави си кефа, обсъжда нещата и неговата дъщеря му казва, а да, депресиран човек. Точно в, нали, в тази тънка граница между истинското щастие и тоталната депресия. Нали? А, но това трябва да бъде запазено а, нали? в, в Пловдив и ние си пробихме място, защото уважавахме всички тези специфики. И ние успяхме да достигнем културна промяна за града, а, но не на всяка цена. Ние не заменихме една култура с друга. Ние някак си нали, един от основните ни инструменти, нощта на музеите, галериите, където всички са били заедно, а, създади нов облик на града, обаче подчертая и тези традиции. Традиционни пловдивски ценности. Много е трудно да се отдържи такава система. Е. Една от един от истинските успехи на нея е, че никога не се е политизирала. Европейска столица на културата е политическо събитие. Ние сме аз съм работила с много големи аудитории, но никога не съм политизирала, никога не съм направила откриване на нощта на музеите и галериите за 60 000 човека аудитория, които ние сме имали. Сега виждам, че тук е имало 50 хиляди на откриване на Европейска столица на Културата. Аз не съм излезла да говоря, мили пловдивчани и гости на града. така, така, така. Така, че то ни, нито някой е излезал да говори. И много е важно да няма политизиране. А не, 60 000 души, защото не съм чувал да е блокиран от да, да, да, да, да. Ами, <сък> болеварда а... за нощта на да, культура. Защото... Защото... Да, защото те са разпръснати. то някакси е свободна воля на посещение и на действие свято. Тук вече, знаете ли, пак казвам, стигаме до този пункт в който който, да, има политическа... А, и, и, и, всяко едно нещо е част от а, една политическа картина, да. нали? Така, и да. гражданските действия, включително изкуството. Веси... И, а, аз само а... това, което исках да кажа, че аз също се опитвам а, и, и, и аз също съм много щастлива като поедовчани. Аз бях толкова екзалтирана на откриването mm -hmm. на Европейска столица на културата. Може би, защото не слушах речите. Mm -hmm. а, и не слушах а в същото време, Арпус Кафе е едно da. от ключовите места за това е альтернативно mm -hmm. съвремен изкуство. А, беше в... Е, това беше най-предната линия да. до, до светлинното шоу. ти? как го понесахте чисто визуално, звуково, тази близост с официалната кула? Това нещо, което се нарича кула и което в момента го разграждат да. и ами, ще, ще го изхвърлят някъде. То беше, да, доста, да, да. беше доста агресивно, беше да. доста а, извън контекста, да. а, доста нерелевантно към това, което да. е в а, околността. Um Michael беше силно, нали, така просто като човек, който живее на тази улица и така нататък. Смисъл за нея беше много прекалено агресивно това нещо. А, ние имахме гости, с които аз се радвах, че съм. Имахме нашия екип беше там. И общо взето. Да, да, но като да, цяло да. съзнам, че за да бъдеш в Евронюс, трябва да направиш нещо подобно. Това ми е напълно ясно. Сега, а съм правил, на вечерите, да, на откриването... искам да, да, да, да, да, да, да. да защото аз съм правил неща за, за, за но.. А, не е имало нужда, е нужда от такива кули, даже и за Евронюс и така нататък. Вашето кафене, вашето място Евроньюз, е тоест т.е. Артнус. Той, той преди, може би, съществува, аз го познавам от 10 години. От 10 години за мен това е символа на един друг Повдив. Един Повдив, който е по-различен, който е хем модерен, хем скромен, който е паралелен, разбирате ли. Това факта, е, че всичко това се случва паралелно на главната улица, където no. хората ходят. Да и ви дадахте и зададахте модела на нещо, което се случва спонтанно, недирижирано. Тоест, Art News Cafe даде модела на всички кафенета, които сега се роят в Капана направено, те са, те са ваши копия и предполагам също са ви измукали малко от клиентелата, но, но модела е при вас. Територии, е които не са разработени, това е нещо, което Веси Сариева винаги е заявявала. А, сега, да. а, те включително заложиха на изложба, която някои ще побързат да обяват за нетрадиционна и неразбираема Камен Стоянов да. и той изложба са удивителна. Да. А, а, едно изречение за нея Ами изложбата е снимана в село Марчево, където има три хотела, много интересни. Единия представлява обърната къща, другия да се казва Айнштайн спа-хотел и другия представлява замък. Това е в едно село с кирпичени къщи и говори за там, къде мечтите се сблъскат с абсурда и как, когато правиш а, неща, които не се ответстват с а, средата около теб, някой път изглеждат абсурдистки и смешни. А, но също време, но едно намигване въобще като към, към всичко, което се прави в изкуството и говори за един баланс и умереност, които са нужни да съществуват. Сега, един от акцентите на този откриващ момент на Пловдив в 2019 беше Берлинската стена. А видя ли и фрагментите, Алекс, защото стената и границата са важни в момента за твоята работа. Занимаваш с темата граница и пишеш и е любопитно тази се постава. Да, аз пак с леко намигване, виж, ще доста много хора, но аз в този ден видях Берлинската стена, но и видях другата. видях Пловдив ми за прилича деня на откриването на източен Берлин на 80 години. .е. Цели е ограден с, с, с, с огради, пълен с полицаи, с чекпойнтови, с въоръжени спецполицаи, които ходиха по всички тези места, където нормално ходят тези ляцити. За съжаление... Както впрочем и във Франция от 2015 разбира години. Разбира, разбира се, аз не знам нивото на, на заплаха върху Плодив, нали, спрямо Франция. Може би то съществува като такова. Но това, което видях вчера, наистина ми напомня, но на източен Берлин. Аз. Сега, секунда за Точен Берлин и след това ще продължим, защото един от авторите на рисунки върху тези фрагменти е Киди, Киди Ситни. А, той е много известен пънк-музикант, който създава една група някъде от облаците, в която участва Александър Хаке, познаваме го от музиката на Истанбул, обаче също време с това е и художник. И ето какво го попитах аз, какво е за него Берлинската стена пред неговия фрагмент. Берлинската стена беше нещо като задника на Студената война, Америка-Русия и посредата Берлинската стена, която разделяше различните системи. И аз го питах дали се чувства като дете на като дете на Студената война. Е, аз си оставям да те по принцип подговаря Киди, но тогава с моя приятел Тиери искахме да накараме стената да изчезне или даже самата стена да се превърне в музей на източен Берлин, столицата на Германската демократична република да заключим да затворим източна Германия в музей. питал го и защо рисува крале, кралици и корони в сърцевидни форми по стената. Feel as a queen or as a queen. Да, и сърца казва той, защото всеки човек трябва да е крал или кралица, така да се чувства, а сърца... И то двойни, за да покажем, че стената разделяше хората, разделяше сърца. Сърцето на една сестра, например, оставаше на изтока, на брат и на запад. И затова рисувах сърца, които отново са заедно. питал го и за тази пънк-група, която, която създава заедно с Александър Хаке, ключова за андерграунда и за тези паралелни култури в западна Германия тогава. Дали, дали вярва, че пънка не умира? Ако човек е пънк, той е пънк за винаги е отговора на Киди, защото пънк протеста е срещу обществото, правилата, му, лицемерието и това за мен беше важно. Моята пънк група е Sprung Ausden Volken все още съществува, даже имаме концерти, тъй като никой не става да танцува пред една картина. Трябва да се свири. А може ли да се танцува а, пред, а, пред изкуство? А, може ли да се изживява този велик момент на революция и на а, еуфория а, в а, досък с изкуството? Веси Сериева. Ами... Изкуството определено е възможност да, да видим нещо в себе си, да отключим нещо в себе си, да си позволим да харесаме а, и когато харесаме, когато се радваме, това отваря нов път към за самите нас, така че по някакъв начин, може би да във връзка с перлинската стена и фрагментите в Пловдив. Аз толкова много се изкефих, че преди попи и а, Девит Бауи се снимат хора, които халхабер си нямат, които се те. <laughs> и аз просто изживях читален екстаз. <laughs> а може би се връщат в къщи или си отварят телефонните, питат а, един прочут чичко. Няма да му казвам името, защото има и други търсачки, да не, да. да не кажат, че права реклама на а, един гигант корпоративен. А, но, Алекс, а, тази книга за грани и за желязната завеса. Ага, ага. Пишете в Пловдив всъщност. Да, да, да. Голяма част се е пиша в Пловдив, иначе пътищата към тази граница тръгват за мен от Бургас, който град, който в момента откривах последните месеци, години uh, и, и това е един много интересен странен регион който се казва Странджа на мен ми напомня на Стренджер uh, и на много песни от моето време на Deep Purple, на Light Snake. и това е едно място, където uh, е много интересно място, където uh, за малко щеше да се случи uh, за, за малко судената война ще да стане гореща мястото на, на, на, на, на Черния тръгълник който много uh, български модели са си прикарали службата, мястото където тази стара граница, така нареченият клон, беше разпродаден от Роми на, там, където му е мястото на, на бунището на историята, мястото където е, природата си завзе пак правата върху, е, върху е, границата и мястото където е, 30 години по късно се строи нова граница. И аз е, точно, това ме, точно това ме е сюжета. Как тези хора, как малката и голямата история се телескопират в един малък български регион, който се казва Stranger. Странджа. Странджа като, като като нещо Stranger, странно. Да, да. От пловдив към странджа през берлинската, берлинската стена, последно към Веси и Сариева, да очакваме ли нощ тази година, защото миналата нямаше? Да, да. И аз очаквам. Готвим се активно, надявам се да всичко да върви по вода и да имаме добри обстоятелства да реализираме това, което искаме. Защото това също ще е ключово. Събитие на Пловдив 2019, да. но не просто защото е Пловдив 2019, защото ние си обичаме тази една нощ в Пловдив. А, така започнахме 14 януари, денят в Пловдив. Благодаря на Алекс Левийна Веси Сариева за това, че бяха гости в Хоризон до Обед и радио Пловдив.